Nem tagadom, hogy amikor visszatekintek a daróbi töltött életemre, rózsaszín fényben látom az egészet, pedig néha szomorú dolgok is eszembe jutnak. Például az a kétségbeesett levegőért kapkodó ember a rendelő ajtajába. Baj van, nem tudom behozni. Olyan merev, mint egy deszka. Összeszorult a gyomrom. Még egy nehéz eset. Hogy érti ez, Jasper? Ott fekszik a kocsim hátsó ülésé. Átrohantam az úttesten, és kinyitottam a kocsi ajtaját. Azt láttam, amitől tartottam. Egy szép dalmatinnert, derettenetes merev görcsbe feszülve, ívbehajló gerincsel, kínjába hátravetett fejjel, a semmibe meredő négy merev lábbal. Nem vesztegettem az időt magyarázatra, hanem visszaszágódottam a házba az injekciós tűért és a gyógyszerekért. Behajoltam a kocsiba, újságpapírt tettem a kutya feje alá, beadtam neki az apomorfint, és vártam. A férfi aggodalmas tekintettel nézett rám. – Mi ez? – Sztici mérgezés, Bárkó úr! Az imént hány adtam neki? Miközben beszéltem, az állat kiadta tartalmát a papírra. – Ettől jobb lesz. – Attól függ, mennyire szívódott fel a méreg. Nem volt szívem megmondani neki, hogy ez a mérgezés szinte minden esetben halálos, sem azt, hogy az elmúlt héten hat kutyát kezeltem ugyanezzel, és valamennyi elpusztult. Reménykedjük! mondtam. Bartló figyelte, hogy barbiturátot szívok fel egy újabb fecskendőbe. Most mit csinál? Elaltatom. Beszúrtam a tűt a radiális vénába, és ahogy lassanként bejuttattam a folyadékot a kutya vérkeringésébe, az állat mély álomba merült. Most már jobban néz ki, mondta Bartló. Igen, de akkor lesz baj, amikor elmúlik az injekció hatása, és visszatér a görcs. Mondom, minden azon múlik, hogy mennyi sztrihint került a szervezetébe. Tartsa őt nyugalomba, és lehetőleg ne üssenek zajt, mert az is kiválthatja a rohamot. Ha látja, hogy kezd magához térni, hívjon fel. Visszamentem a házba. Hét eset egyetlen héten. Tragikus és alig hihető, de én már semmi kétségem nem lehetett. Csak is ártó szándék állhatott mögötte. Valami őrült, a mi kis városunkba szándékosan mérgezi a kutyákat. A strihint mérgezés néha véletlenül is bekövetkezik, hiszen a vadőrök vagy mások is ezt a halálos mérget alkalmazzák a kártevők elpusztítására, de általában nagy elővigyázatossággal járnak el, és olyan helyre teszik, ahol házi állatok nem férnek hozzá. Csak akkor van baj, ha egy kutya véletlenül kikaparja a mérget. De ez most más eset. Valahogy figyelmeztetnem kell a gazdákat. Felemeltem a telefont és felhívtam a Daroby and Halton Times egyik riporterét. Megígérte, hogy beteszi a hírt a következő számba azzal a figyelmeztetéssel, hogy tartsák pórázon a kutyákat, és általában jobban ügyeljenek a házi állatokra. Aztán a rendőrséget hívtam. Az őrmester végighallgatta a beszámolómat. Rendben, doktor úr, én is úgy látom, hogy valami eszelős keze van a dologba. Minden kép kivizsgáljuk az ügyet. Adja meg nekem az érintett kutyák gazdáinak a nevét. Na, köszönöm. Köszönöm. Fölkeressük őket, és a helyi gyógyszertárat is ellenőrizzük, hogy ki mostanában a És persze ittva tartjuk a szemünket, hogy nem viselkedik-e gyanúsan valaki. Azzal az érzéssel tettem le a telefont, hogy ezzel talán sikerül megállítanunk a tragikus események sorozatát, de nem tudtam megszabadulni attól a baljós előérzettől, hogy további szerencsétlenségek várnak ránk. De már is felderült a kedvem, amikor Johnny Cliffordot pillantottam meg a váróban. Csóli társaságában mindig jól éreztem magam, mert vak létére is töretlen volt az optimizmusa, és boldog mosolyult az arcám. Nagyjából velem egykorú lehetett. A szokásos pózba ültött, egyik kezét Fergus, a vakvezető kutya fején nyugtatva. Hát, újra itt van a felülvizsgálat ideje? kérdeztem. Ahogy mondja doktor úr, de milyen gyorsan elszaladt ez a hat hónap? Nevetve nyújtotta oda a kartonyát. Legugoltam és belenéztem a nagy német juhász kutya pofájába, aki mozdulatlanul és méltóság teljesen ült a gazdája mellett. – És hogy van Fergus? – Remek formában van, jó leszik és nagyon elevem. A fejen nyugvó kéz megindult a füle felé, mire a kutya másik végén a farok végig söpörte a várótelen padlóját. Ahogy ránéztem a fiatalember büszkeségtől és szeretettől ragyogó arcára, újra ráébredtem, hogy mit jelent neki ez a kutya. Elmesélte, hogy amikor egy néhány évesen a gyengén látása rohamosan haladt előre a teljes vakságig, úrral lett rajta a kétségbeesés, mely csak akkor enyhült, amikor beutalták egy kutyás tanfolyamra, és találkozott fergus -szál. Mert többet kapott egy élőlénynél, aki neki adta a látását. fergus barátra és társra talált, akivel életének minden percét megosztotta. Hát akkor lássunk hozzá, mondtam. Állj föl egy persze, öreg fiú, amíg megmérem a lázadat. A hőmérséklete normális volt. Ezután stetoszkoppal hallgattam meg a nagy állat a megnyugtató egyenletességgel verő szívet. Amikor szétválasztottam a szőrét, a nyaka és a háta mentén, hogy megvizsgáljam a bőrt, elégedetten felnevettem. nevettem. Már csak az időmet fesztegettem, Johnny. Tökéletesen rendbe tartja a bundáját. <gül> Nem telik ám a nap, hogy kinek ne keféljem. Láttam már, hogyan keféli és félsüli fáradhatatlanul, hogy még fényesebben ragyogjon a kutya dús erőszőre. A legnagyobb bók, ok, amit Johnny kaphatott, az volt, hogy milyen gyönyörű a kutyája. Határtalanul büszke volt a szépségére, még ha ő maga nem is láthatta. A vakvezető kutyák kezelése mindig is az állatorvos leghálásabb feladatának tűnt előttem. Előjognak tekintettem, hogy vizsgálhatom és gyógyíthatom ezeket a pompás állatokat, nem csak azért, mert magasan képzettek és értékesek, hanem azért is, mert ők képviselik legtökéletesebb formába azt, amit életem lényegének és legbelső magvának tekintek. Ember és állat kölcsönös egymásról utaltságon, bizalmon és szereteten alapuló kapcsolatát. A vakokkal való találkozásaim alázatra tanítottak, hogy még inkább megbecsüljem az egészség adományát. Kinyitottam a kutya száját, és megnéztem a hatalmas, ragyogó foksort. Más farkas kutyáknál ez kockázatos lett volna, de ha Fergusonnek feszítettem szét az állkapcsát, akár a fejemet is betolhattam volna a szájába. Nem fenyegetett nagyobb veszély, mint hogy megnyalja a füle. Pontosan ezt tette most is. Szinte oda az arcom, ő pedig gyorsan végig a nagy, nedves nyelvével. Hé, hey, ajó meg a menet, Fergus. Húzottam félre, elővéve a zsebkendőmet. Ma már mosakodtam, különben is ilyet csak kis kutyák tesznek, nem egy ilyen nagy német juhász. Johnny elhúzta a kutya fejét, és nagyot nevetett. Nem tesz ő semmi rosszat, ő a legszelídebb kutya, akivel csak találkoztam. Ezt már szeretem, mondtam. Kézbe vettem a fogkaparót. Láttam egy kis fogkövet az egyik hátsó fogát, mindjárt eltávolítom. Amikor végeztem, belenéztem a füleibe az auriszkóppal. Nem volt üszkös, csak egy kevés fülzsír töröttem ki belőle. Ezután a lábait vizsgáltam meg, beleértve a talpakat és a körmöket is. Mindig elbűvöltek ezek a lábak. Szélesek voltak és erőteljesek, nagy, szétálló ujjakkal. Épp ekkorának kellett lenniük, hogy elbírják a hatalmas testet és a végtagok nehéz csontjait. Minden rendben, Johnny, kivéve azt az egy furcsa körmöt, azt nehint le kell vágnia, ugye? Éreztem, hogy újra megnőtt. Igen, ez a köröm valahogy begörbült egy kicsit, ezért nem kopik úgy, mint a többi a sok sétában. Sokat sétálgat a gazdáttal, ugye, Fergus? Elhárítottam egy újabb képenyalást, majd befogtam a csípőbe a körmöt. A szemem is kidagadt az erőködéstől, mire egy hangos recsenéssel sikerült eltávolítanom a túlnőtt szarudarabot. Jó néznék ki, ha minden kutyának ilyen erős lenne a körme, mondtam lihegbe. Nem győznék csípőfogóval. Johnny erre is felnevetett, és beszédes mozdulattal rátette a kezét a nagy fejre. Fogtam a kartont, rávezettem a vizsgálat eredményét, és ez elvégzett munkát. Aztán ráírtam a dátumot, és visszadtam. Végeztünk, Johnny. A legjobb egészségben van, és semmi más dolgom nincs már vele. Köszönöm, doktor úr, viszlát legközelebb, a fiatal ember megfogta a pórázt, én pedig kikísértem őket a folyosón át a kijárathoz. Figyeltem, hogy Fergus megáll a szélét, majd megvár egy elhaladó autót mielőtt átkelne az úton. Alig tettek meg pár lépést, amikor megállította őket egy bevásárló asszony. Lelkes beszédbe kezdett, és közben újra meg újra lenézett a kutyára. Fergusról beszélt. Johnny pedig az állat nemes fején nyugtatva kezét bólogatott és mosolygott. Fergus volt a kedvenc témája. Bartle délelőtt 12 körül telefonát és elmondta, hogy Jaspernek ismét görcsei vannak. Én pedig még ebéd előtt odarohantam, hogy újabb barbiturátinek ciót adjak neki. Bartle az egyik helyi malom tulajdonosa volt, ő látta a szarvasmarhatáppal a környéket és igazán kitűnő ember volt. – Doktor úr – mondta – kérem, ne értsen félre, tökéletesen megbízom magába, de valóban is más segítség. – Annyira szeretem ezt a kutyát. Tehetetlenül vonogattam a vállamat. – Sajnálom, de más nem tehetek. – De hát nincs ellenszere ennek a méregnek? – Nincs. Nagyon sajnálom, de nincs. – És? – nézett le elkeseredetten az öntudatlan állatra. – Mi ez az egész? Mi történik Jasperrel, amikor úgy megmerevedik? – Én csak egy laikus vagyok, de szeretném megérteni. – Megpróbálom elmagyarázni, – mondtam. Aztricint bekerül az idegrendszerbe, és felfokozza a gerincvelő ingerületvezető képességét. Ez mit jelent? Azt, hogy az izmok érzékenyebbek lesznek a külső ingerekre, ezért a legfutóbb érintés vagy halkza is heves összehúzódásokra készteti őket. De miért feszül meg úgy a kutya? Mert a feszítő izmok erősebbek, mint a hajlítóizmok. izmok. Ez okozza, hogy a hát ívve feszül, és a lábak szétmerednek. Bólintott. – Értem, de gondolom, hogy többnyire halálos. De mi az, ami, amiben még belehalnak? A halálókkal fulladás, amelyet a légzőközpont megbénulása vagy a rekeszizom összehúzódása okoz. Lehet, hogy más is akart még kérdezni, de olyan fájdalmas volt számára, hogy inkább elhallgatott. – Egy valamit szeretném, ha tudna úr mondtam. – nem bizonyos, hogy nem szenved. – Köszönöm. – Lehajolt és futólag végig simított az alvókutyám. – Tehát semmit sem lehet tenni? – Megráztam a fejem. – A barbiturát meggátolja a görcsöket, mi pedig reménykedjünk, hogy nem szívódott fel túl sok sztrihin. – Később majd visszatelefonálok. – Vagy hívjon maga, ha rosszabbra fordulna a helyzet. – Perceken belül ide tudok érni. Hazafelé hajtva azon tűnődtem, hogy milyen ironikus, hogy Daroby igazi paradicsom a kutyagyilkosoknak, akárcsak a kutyabarátoknak. Mindenütt füves területek vannak, akár a folyó mentén kószálunk, akár megmásszuk a dombokat, buja a zöld hívogat még a hangás hejtetőn is. Sokszor sajnáltam a nagyvárosi kutya tulajdonosokat, akik csak nehezen találnak megfelelő helyet a sétáltatásra. Így Daróbiban meg nem győz válogatni az ember, akárcsak a méregkevelő. Számtalan helyet teheti észrevétlenül a halálos csalétket. Éppen befejeztem a délutáni rendelést, amikor megszólalt a telefon. Bartl hívott. Újra görcsei vannak? kérdeztem. Csönd volt a vonalba. Nem, azt hiszem Jasper kimúlt. Nem is tért magához. Nagyon sajnálom. Tompa a kétségbe is, téreztem éreztem. Ez volt a hetedik ilyen haláleset ezen a héten. Hát, köszönjük a kezelést, doktor úr. Biztos vagyok benne, hogy nem lehetett megmenteni. Nyomott hangulatba tettem le a telefont. Igaza volt. Senki és semmi nem segíthetett ebben az esetben, de ettől még nem lett könnyebb a helyzet. Ha végül meghal az állat, az mindig vereségként éli át az ember. Másnap egy farmra igyekeztem, ahol a farmer felesége azzal a telefonüzenettel fogadott, hogy hívjam vissza a rendelőt. Helen hangját hallottam a vonalba. Jack Brimman most hozza be a kutyáját. Azt hiszem megint egy strihim mérgezés. Elnézést kértem, és lóhalálába visszahajtottam Daróbibe. Jack Brimman építőmunkás munkás volt. Egy személyes vállalkozást vezetett, és bármilyen munkát végzett, legyen az tetőjavítás, egy fal vagy egy kémény felhúzása, ott volt mellette a kis fehér drótszőrű terrier, ott szaglászott a téglarakások között, vagy felfedező utakat tett a szomszédos réten. Jack is a barátom volt. Gyakran megittam vele egy sört a Drawer's Armsman, és most felismertem a forgonyát a rendelő előtt. Végig száguldottam a folyosón, és ott találtam őt a vizsgálóba az asztal fölé hajolva. Az volt a helyzet, amitől rettegtem. A kutyája görcsbe merevedve feküdt az asztalon. Meghalt, Jim, mormolta. Ránéztem a borzas kis jószágra. Nem mozdult, és üres volt a tekintete. A lába még holtába is kimerett az asztal sima alapján. Nem volt értelme, de azért tettem a kezem a belső combjára, a verő keresve. Nem volt pulzusa. Sajnálom, Jack, mondtam. Egy pillanatig nem válaszolt. Óvastam a dologról az újságba, Jim, de nem gondoltam volna, hogy velem is megtörténhet. Micsodag az ember? Bólintottam. Brimham barázdált arcú férfi volt, jó humorú, öntörvényű, nyakas, jó síri, aki szívből szerette a kutyáját. Ki csinálja ezt? kérdezte Félig meddig önmagától. Nem tudom, csak senki sem tudja. Hát, én nagyon szeretnék találkozni vele. Öt percre, nem többre. A karjába vette a merev kis testet, és kiment. De nekem még nem értek véget a bajaim az napra. Este tizenegy felé járt, nemrég feküdtem le, amikor Herem megbükdösött. Úgy hallom, Jim, hogy valaki kopogod oda lenn az ajtón. Kinyitottam az ablakot, és kinéztem. Az öreg barman, az első világháború sánta veteránja, aki alkalmi munkát vállalt nálunk, állt a lépcsőn. – Doktorú! – szólt fel az ablakba. – Nagyon sajnálom, hogy ilyen későn zavarom, de pecs, beteg! – Még jobban kihajoltam. – Mi baja van? – Merev, mint a fadarab, és az ódalán fekszik. Nem bajlottam az öltözkedéssel, csak felrántottam a pizsama fölé a kormunkás ruhámat, és kettesével élve a fokokat, leszaladtam a lépcsőn. Magamhoz vettem, amire szükségem lehetett, és kinyitottam a ház ajtaját. Az öreg ingújban álltott, és egyből megragadta a karomat. – Siásünk, doktor úr! Előttem bicegett a házik, ami vagy húsz méterre állt tőlünk a mellék Pacs Pács, ugyanolyan állapotban volt, mint a többi betegem. A kövér pániel, akit oly gyakran láttam totyorászni a gazdája mellett a felső udvarba, most abba a szörnyű pozitúrába hevert a konyha kövén, de legalább hányt? ami némi reményre adott okot. Beadtam neki az intravénás injekciót, de amint kihúztam a tűt, leállt a légzése. né háloinkba és papucsba térdre borult, és kinyújtott a reszkető kezét a mozdulatlan állat felé. – Bács! – felén fordult, és tágnanyét szemmel nézett rám. – Meghalt! – az idősasszony vállára tettem a kezem, és mondtam pár együttérző szót. Sötéten arra gondoltam, hogy már gyakorlatom van benne. Indulóba visszanéztem a két öregre. Már Borgman is ott érdelt a feleségem mellett, és még a becsukott ajtón át is hallottam a hangjukat. Pecs. Jaj, Pecs. Csak nem rohanva tettem meg a néhány lépésnyi távot a Skéldél házig. Mielőtt bementem volna, megálltam az utcán, beszívtam a hűvös levegőt, és megpróbáltam visszafogni a száguldó gondolataimat. Pecs halálával túlságosan közel jutott hozzánk a szerencsétlenség. Naponta láttam azt a kutyát. Valójában valamennyi elpusztult kutya jó barátom volt. Egy ilyen kisvárosban, mint Darobi, az ember személyesen ismeri a betegeit. Hol és mikor lesz ennek vége? Nem sokat aludtam aznap éjjel, és a következő napok aggodalommal teltek el. Minden telefonhíváskor újabb mérgezésre számítottam, és a város területén egyszer sem engedtem kiszállni a kutyámat szemet a kocsiból. Hála a munkámnak megtehettem, hogy mérföldekkel messze futtassam a lábvidéken, de még ott is állandóan szemmel tartottam. A negyedik nap után engedett bennem a feszültség. Talán vége van már a rémálomnak. Késő délután hazafelé hajtottam a Halton Road végét szegélyező szürkeházi sora között, amikor egy asszony szaladt kiintegetve az utcára. – Hiáj, doktor úr! – kiáltotta, amikor megálltam. – Éppen a telefonfülkéhez indultam, hogy fölhívjem magát! – Megálltam a járda mellett. – Mrs. Clifford, ugye? – Igen, Johnny most szólt, hogy Fergus olyan furcsán viselkedik. Összeesett és elterült a padlón. – Jaj, ne! – Jeges borzongás futott végig rajtam, és egy pillanatig csak bámultam az asszonyt, mert meg se tudtam szólalni. Aztán kivágtam a kocsi ajtaját, és besiettem Johnny anyja nyomába az utolsó házba. A kis szobába megtorpantam, és borzadva meredtem magam elé. A pompás, méltóságteljes teljes állatnak már a puszta látványa is szentségtörés volt, ahogy tehetetlenül kaparázta a linóleumot, de azt trihim persze senkinek sem kegyelmez. Istenem! sóhajtottam. Hány a kutya, Johnny? Igen, mondta a mamám, hogy a hátsó kertbe lett rosszul, amikor megjöttünk. A fiatalember egyenes derékkal ült a széken a kutyája mellett. Még most is halvány mosoly láttam a szája sarkán, de feszültnek tűnt, ahogy a régi mozdulattal az állat fejére akarta tenni a kezét, de nem találta ott a szokott helyen. A barbiturátos üveglöcsögött reszkető kezemben, amikor teleszívtam a fecskendőt. Megpróbáltam elhesegetni a gondolatot, hogy ugyanazt tegyen mint a többivel is, akik mind oda vesztek. Fergus kétségbe esetten a lábamnál, de amikor fölléjehajoltam, hirtelen megmerevedett és rettenetes görcsökbe rándult a teste. Az ismerős, erőteljes végtagok vadó rángatóztak, a fej eltorzulva feszült hátra a gerinc felé. Ebben az állapotban pusztulnak el, mint amikor az izmok teljesen összehúzódnak. Ahogy a barbiturát bejutott a véráramba, azt vártam, hogy oldódni fog a görcs, de ez nem következett be. Felgössz vagy kétszer akkora volt, mint a többi áldozat, és a dugattyú eredménytelenül ért el a henger végét. Gyorsan felszívtam még egy adagot, és megkezdtem a befecskendezést, de nőttön nőtt bennem a nyugtalanság, látva mekkora mennyiséget adok be. Az ajánlott dózis fél köpcenti volt testsúly per kilogrammonként, ennél több az állathalálát okozhatta. Figyeltem a fecskendő üveghengerének fog beosztását, és kiszáradt a torkom, ahogy a mennyiség jóval a biztonságos határ fölé kúszott. De tudtam, hogy muszáj tovább a görcsöt, és egyre csak nyomtam a dugattyút. Mindezt abban a komor hogy hogyha most elpusztul a kutya, sohasem fog kiderülni, vajon a strihin végzette vele, vagy én. A nagy állat már jóval többet kapott a halálos dózisnál, mire elnyugodott a görcsös test. De én még akkor sem lélegezhettem fel, és alig mertem rá pillantani, attól tartva, hogy megöltem. Egy hosszú, gyötrelmes pillanatig mozdulatlanul és látszólag élettelenül feküdt ott, aztán lassan, szinte észrevehetetlenül megremegett a borda ketrec, ahogy visszatért a légzés. De még akkor is ideges voltam. Olyan mély volt az altatás, hogy a kutya épp hogy csak élt. Ám tudtam, hogy nincs más esélyem, mint ebben az állapotba tartani. Kiküldtem Mrs. Cliffordot, hogy telefonáljon Siegfriednek, és mondja meg neki, egy ideig még itt leszek elfoglalva, aztán odahúztam magamnak egy széket, és felkészültem a várakozásra. Órákon átültünk ott Johnnyval, köztünk a kutya. A fiatalember nyugodtan és önsajnálattól mentesen beszélt az esetről. Nyoma se volt annak, hogy több forog kockán, mint egy háziállat kivéve azt a beszédes mozdulatot, amikor kinyújtotta kezét az állat feje fölé, ami nem volt ott. Fergus többször is jelét adta, hogy újból erőt vesznek rajta a görcsök, de én mindannyiszor visszakormányoztam a mélységes érzéketlenségbe, azzal a végzetes bizonyossággal tolva öt túl újra meg újra a határon, hogy ez az egyetlen reményünk. Jóval elmúlt már éjfél, amikor álmosan kibotorkáltam a sötétbe. Üresnek éreztem magam. Rettenes feszültséget okozott, ahogy figyeltem ennek a barátságos, okos, arcotnyaldosó állatnak a pislákoló életét, aki tehetetlenül és mit sem sejtve feküdt a földön. De én alvásra kényszerítettem. Még mindig aludt, de mélyen és szabályosan lélegzett. Felébrede, és visszatérneke a félelmes görcsök? Nem tudtam, de maradni se bírtam tovább. Várt a praxis és a többi állat, amelyeket szintén el kellett látni. Ám a szorongás már korán elűzte az álmomat másnap reggel. Fél nyolcig csak toporogtam, és azt mondogattam magamnak, hogy ez nem helyes viselkedés egy állatorvos részéről, hogy így nem lehet élni. De a józanész hangjában erősebb volt bennem az aggodalom, és még reggeli előtt kisettenkedtem, és felkerestem az útmenti házat. Az idegeim pattanásig feszültek, amikor bekopogtam az ajtón. Mrs. Cliff fornította ki, és én már készültem őt elárasztani a kérdéseimmel, amikor Fergus imbolygott elő a belső szobából. Kisé még kába volt a hatalmas adag barbiturától, de nyugodt és boldog. A tünetei megszűntek, és ő újra olyan volt, mint régen. A legtisztább öröm áradt szét benne. letérdeltem, és a kezem közé fogtam a nagy fejet. Játékosan végignyalt nedves nyelvével, alig tudtam megszabadulni tőle. Bekísért a nappaliba, ahol Johnny az asztalnál ülve tejázott. Fergus felvette szokásos testhelyzetét, egyenes háttal és büszkén helyet foglalta gazdája mellett. – Iszik egy sészével, doktor úr? – kérdezte Mrs. Clifford a tejás kannára mutatva. – Szívesen, Mrs. Clifford, köszönöm – Válaszoltam. Soha olyan jó nem esett még nekem teja, mint akkor. A fiatal ember mosolygó arcát nézve kolcsolgatás közben. – Micsoda megkönnyebbülés, doktor úr? Egész éjjel fennmaradtam vele, és hallgattam a templom tornyának ütését. Négy óra körül éreztem meg, hogy győzünk, mert hallottam, ahogy lábra áll, és dülöngélve elindul. Akkor már nem aggódtam, csak füleltem, hogyan kopog a körme a linoleuma. <gül> Csodálatos volt. Felém fordította a fejét, és én belenéztem a kis kifordult fordult szempárba a derűs arcon. Elveszett lettem volna felgöz nélkül, mondta halkan. Nem is tudom, hogyan köszönjem meg. De ahogy öntudatlanul ráhelyezte a kezét a nagykutya fejére, aki legnagyobb büszkesége és öröme volt, úgy éreztem, hogy ez a mozdulat volt az egyetlen köszönet, amire vártam. Ezzel lett vége a Sztrihin mérgezési sorozatnak Dárogébe. Az idősebb emberek máig emlegetik, de senki még csak nem is sejtette a gyilkos kilétét, és az eset azóta is rejtély maradt. Azt hiszem, hogy a rendőrség ébersége és a sajtó nyilvánossága megijesztette a torzlelkű embert. Minden esetre abba maradt a dolog, és attól fogva csak véletlen mérgezések fordultak elő. Bennem a kudarc és a frusztráció szomorú emlékeként őrződött meg. Fergus volt az egyetlen gyógyult betegem, és azt sem tudom biztosan, hogy mi segített rajta. Talán az, hogy életveszélyes dózist fecskendeztem bele, mert annyira kétségbe kétségbeesetten akartam tenni valamit. De az is lehet, hogy kevesebb mérget tevet, mint a többi. Sosem fogom megtudni. De az eltelt évek során, ahányszor csak láttam a porázon vezetett fenségesen lépkedő nagy kutyát, aki tévedhetetlen biztonsággal kormányozta a gazdáját Dárabi utcáin, mindig ugyanazt érezte. Ha az volt a sors akarata, hogy csak egy kutyát mentsek meg a sok közül, akkor örülök, hogy éppen Fergus lehetett az.